Книга Езри Розділ Другий А оце люди з області, які вийшли з переселенчої неволі, що їх вавилонський цар Навуходоносор виселив був у Вавилон, і що повернулись у Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прийшли із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сираєю, Реалаєю, Мардохаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом та Баанною. Ось число мужів народу ізраїльського. Синів Пороша – 2172. Синів Шифатії – 372 чоловіки. Синів Араха – 775 чоловік. Синів Пахат Моава з потомків Ісуса та Йоава 2812. Синів Елама 1254. Синів Зату 945. Синів Закхея 760. Синів Бані 642. Синів Бевая 623, Синів Азгада, 1222, Синів Адонікама, 666, Синів Бігвая, 2056. Синів Адіна, 454, Синів Атера, з роду Єзекії 98, Синів Бецая, 323 синів Йорага 112 синів Хашума 223 синів Гіббара 95 синів з Вифлеєму 123 мужів з Нетофи 56 мужів із Анатоту 128 з Азмавету 42 з Кіріатариму Кефіри та Бероту 743 Зрами та Геви, 621. Мужів із Міхмасу, 122. Мужів із Бетелу та Аї 223. Синів із Нево. 52. Синів із Махбішу: 156. Синів із другого Еламу. 1254, Синів із Хариму. 320, синів із лоду, Хадіду і оно, 725, синів із Єрихону, 345, синів із Синаї, 3630. Священників, синів Едаї з дому Ісуса. 973, синів і мера, 1052. Синів Пашхура – 1247. Синів Харіма – 1017. Левітів – синів Ісуса та Кадмієла з роду Годавії – 74. Співців – синів Асафа – 128. Воротарів – синів Шалума, синів Атера, синів Талмона, синів Акува, синів Хатіти – Синів Шовая – всього 139. Нетінеїв. Синів Цихи, синів Хасуфи, синів Табоата, синів Кероса, синів Сіяги, синів Падона, синів Левана, синів Хагави, синів Акува, синів Хагава, синів Самлая, синів Ханана, синів Гіделла, Синів Гахара. Синів Реаїїї. Синів Реціна. Синів Некоди. Синів Газама. Синів Узи. Синів Пасиаха. Синів Бесая. Синів Асни. Синів Меоніма. Синів Нефісіма. Синів Бакбука. Синів Хакуфи. Синів Хархура. Синів Бацлута синів Мехіди, синів Харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи, сини Слуг Соломона, сини Сотая, сини Соферета, сини Перуди, сини Яали, сини Даркона, сини Гідделла, сини Шефатії, сини Хатіла, сини Похеретта, Гацваїма, сини Аммі. Всього Нетінеїв і синів слуг Соломона 392. А оце ті, що вийшли з Тел Мелаху, з Телхарші, з Керуву, з Адану, з Імеру. Та не могли сказати про дім своїх батьків і потомків, чи вони з Ізраїля? Отож, це сини Делаї, сини Товії, сини Никоди. 652. А з синів священників – сини Ховаї, сини Гакоца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду та став зватись їхнім іменем. Ці шукали свого родовідного списка, але його не знайдено, і через те їх виключено від священства. І правитель сказав їм, щоб вони не їли з присвятих речей, доки не настане священник для урім і тумім. Усієї громади загалом було 42 360 душ. Крім слуг їхніх і служниць їхніх, яких було 7337, а між ними співців та співачок – 200, коней їхніх – 736, їхніх мулів – 245, верблюдів їхніх – 435, ослів – 6720. Декотрі з голів родин – Прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі, жертвували добровільно на дім Божий, щоб наново поставити його на своєму місці. Вони дали по своїй змозі до скарбниці наведення роботи 61 тисячу драхм золота і 5 тисяч мін срібла та 100 священницьких риз. І осілися священники, левіти, дехто з народу, співці, воротарі і нетинеї в своїх містах, увесь Ізраїль у своїх містах.